Ви, звісно, молодші за мене, але, може, пам'ятаєте, був такий старий і ще чорно-білий фільм «Дівчина з характером» із Валентиною Сіровою в головній ролі. З героїною там сталася доволі закручена романтична історія, але я про інше. У фільмі показували дружину військовослужбовця Хетагурова, яка закликала дівчат освоювати Далекий Схід. Цих дівчат потім називали «Хетагурівками». У лютому 1937 року газета Комсомольська Правда опублікувала лист дружини офіцера Валентини Хатагурової, яка прибула 1932 року на Далекий Схід за Комсомольською путівкою. У ньому жінка зверталася до дівчат ССР із закликом їхати, жити і працювати в цій краї, де гостро потребували робочої сили. Особливо бракувало жіночих рук. На заклик відгукнулись десятки тисяч осіб. Уже до осені 1937 року на Далекий Схід прибуло 11 тисяч 500 комсомолок, зокрема 50 інженерів, 550 техніків, 20 лікарів, 400 медпрацівників із середньою спеціальною освітою, 140 агрономів, 300 зоотехніків, 380 вчителів, 800 культпрацівників, 300 шоферів, 1100 токарів, слюсарів та електромонтарів, 1100 бухгалтерів. Дівчата прямували в найвіддаленіші куточки східної частини СРСР – Працювали в школах, лікарнях, на корчуваннях тайги, а також на реподовецьких промислах. Сьогодні вважають, що Хетагурівський рух був спричинений демографічним дисбалансом. Наприклад, на початку 1940-х років у на Амурі на одну дівчину припадало близько 300 хлопців, за інформацією з інтернет-джерела. Моя бідолашна, геть розгублена мама зі сльозами помчала до бабусі Анастасії, тобто до своєї матері. Та повідомила, що випадково вийшла заміж, але ні за що не поїде до чоловіка. Проте Василь був іще той хитруний стратег. Виявляється, він встиг побувати у своїй тещі, яка жила вдовою в селищі за 20 кілометрів від міста. Абсолютно зачарував її, така вже в нього була вдача. Зрештою бабуся переконала маму їхати на далекий слід, на далекий схід, слідом за чоловіком разом із хетагурівками. Довелося 18-річному дівчиську вирушити невідомо куди до зовсім незнайомої людини. А мамине слово для неї було законом. У ті часи на далекому сході не було особливих засобів зв'язку. Коли дівчата прибули на кінцеву станцію, їм сказали, що поки вони не влаштуються, можуть жити у вагончику. Минуло кілька днів, і дівчата покликали тонечку до вікна і запитали – а чи не Твіця Василь щодня мокне у своїй плащ палаці Виявляється, тато, не знаючи, коли приїде його молода дружина, щодня долав кілька кілометрів тайги і не втрачав надії, хоча жінка й не обіцяла, що приїде. Так, а, мабуть, це любов, розів руками Віктор. О, сьогодні через стільки років я не маю в цьому сумніву, сказала Тетяна Васильівна, відпила чаю. Так от, цього разу по тайзі вони йшли вже вдвох. Аж до місця розташування танкового полку, який майже в повному складі чекав приїзду молодої дружини офіцера. З жінок там були лише одна маленька дівчинка та її мама, дружина командира. А тато мій виявився, незважаючи на своє селянське походження, дуже уважним і турботливим чоловіком. І він купив мамі небачені заморські фрукти. Сам їх не куштував і з радістю частував ними свою дружиноньку. Це були кислючі лимони – а дівчині довелося їсти їх і дякувати, бо боялась образити. «А може вона знову згадала про ніж у чоботі?» – засміявся Віктор. «Та ні, вона вже знала, що то був жарт татового приятеля. І ще був із ними комедний випадок. Батько виріс у багатодітній родині, де на всіх дітей були одні чоботи, і взуття вважав майже священним предметом. Так от, у якості подарунка для своєї коханої він передбав десь цілу гору парусинових капців, із перетинкою і застіпкою на боці, але всі вони були на одну ногу. Ось так почалось щасливе життя моїх батьків. Жінка всміхалась, освітлена спогадами про дорогих її людей і щаслива, що може поділитися їхньою історією з кимось, адже сьогодні такі стосунки швидше рідкість, ніж ординарний випадок. Там, на Далекому Сході, народився мій брат. Минуло пару років і нарешті мама з братиком зібрались познайомитись зі своїми українськими родичами. «Уявіть собі, під'їжджаючи до Києва, вони почули гуркіт. Братик був у коротеньких штанцях, мама – в крабдешиновій сукні. У перечутті радісної зустрічі вона сказала, «Чуєш, синку, здається, салют!» Але це саме бомбардували Київ. Жінка зіткнула, ковтнула чаю і втопилась в нерухомий годинник із невтомним маятником. Тато прийшов у всю війну від командира танка до командира танкового батальйону. Він мріяв про дочку» якщо виживе. Довелося мені винагородити його і народитись. І ще пам'ятаю. Коли Петя Ришков приїжджав у гості до моїх батьків, я вперше почула історію заміжа моєї мами. Виявляється, не маючи часу на залицяння, курсанти домовились з маминою подружкою, щоб вона їм допомогла. Мої старички дуже сміялись, згадуючи про ніж у чоботі,